Розділ десятий Наступного дня за сніданком Дріботуб сиділа вся в сльозах. Мелані не озивалася і словом, а Скарлет промовляла з безоглядною зухвалістю. Хай собі плещуть язиками, мені начхати. Закладаюся, що я заробила більше грошей для шпиталю, аніж хтось дівчат. І більше навіть, ніж дав увесь цей моток, що ми продавали в лодках. Ох, дорогенька, хіба ж про гроші йдеться? Зойкала Дріботуб. Заламуючи руки, я просто отшам не могла повірити. Ледве рік, як не стало бідного Чарлі, і цей жахливий капітан Батлер, що виставив вас на судовище, з нього ж такий негідник, такий негідник Скарлет. Місіс Колмен, кузина місіс Вайтінг, розповідала мені про нього. Її чоловік родом з Чарльстона. Цей капітан з порядної родини, але він як паршива вівця в отарі. І як це у Батлерів міг знайтися такий син? У Чарлстоні його ніхто не пускає на поріг, за ним препогана слава. Там був якийсь скандал з однією дівчиною. Щось таке неподобне, що місіс Колмен навіть не знає до ладу. Ой, ні, я не вірю, що він аж такий зіпсутий, лагідно зауважила Меллі. Він поводиться як справжній джентльмен, а коли ще подумати, яку хоробрість треба мати, доставляючи товари крізь блокаду... Це в нього ніяка не хоробрість, заявила Скарлет, аби лише всупереч Меллі, сама між тим щедро поливаючи свої вафлі сиропом. Він робить це виключно задля грошей, він сам мені сказав. Йому байдуже до конфедерації, він запевняє, що ми зазнаємо поразки. Але танцює він незрівнянно. Слухачки її уніміли з жаху. «Мені набридло сидіти в чотирьох стінах. Годі вже. Якщо вони взялися пліткувати про мене за вчорашній вечір, моя репутація однаково пропала, тож тепер вже мені майдужісінько. Що вони ще скажуть?» Скарлети не помітила, що це були батлерові думки. Такі доречні вони виявилися і так точно відповідали тому, що вона сама відчувала. «Господи, що сказала б ваша матінка, якби оце почула? Що вона про мене подумала?» Відчуття провини, мов морозом, обсипало Скарлет, коли вона уявила собі, як жахнулася б Елен, дізнавшись про скандальну дочину поведінку. Але тут таки згадала, що від Атланти до Тари аж 25 миль і відбадьорилась. Міс Туб, запевнеш, не напише нічого Елен, адже це кинуло б тінь на неї саму як опікунку, а якщо Туб не вибувкає, то нема чого й журитись. «Я от гадаю», – почала туп. «Атож, я гадаю, чи не написати листа про це Генрі? Хоч як мені і прикро до нього звертатись, але він єдиний чоловік у нашій родині, тож треба, щоб він і поговорив з капітаном Батлером. Ох, Люба моя, якби тільки Чарлі був живий. Ви з ніколи, ніколи не повинні більше розмовляти з цим чоловіком». Мелані сиділа мовчки, поклавши руки на коліна, а вафлі хололи в неї на тарілці. Потім вона підвелася, підійшла ззаду до Скарлет і обняла за шию. – Дорогенька, – мовила вона, – не переймайся так. Я розумію тебе. Ти виявила велику мужність учора і дуже багато зробила для шпиталю. І якщо хтось хоч одне погане слово скаже про тебе, я цього так не облишу. Тітонько, перестаньте плакати. Адже, Скарлет, нестерпно важко було сидіти весь час у чотирьох стінах. Вона бо ще зовсім дитя – Мелані пальцями перебирала чорне невістечене волосся. І, може, нам усім варто було б інколи з'являтися на людях? Може, це егоїзм з нашого боку, що ми замикаємося зі своїм горем? У війну все не так, як у мирний час. Коли я подумаю про всіх тих солдатів у місті, що далеко від домівки і не мають друзів, до яких вони могли б завітати ввечері, і про тих шпитальних, які вже піддужали, але ще не настільки, щоб вернутися до війська? Ні! Це такий був егоїзм з нашого боку. Нам треба, не відкладаючи, взяти із шпиталю до себе чоловік трьох напіводужалих, як усі інші роблять, і ще кількох запрошувати щонеділі на обід. А ти не переживай, Скарлетт. Люди зрозуміють. Якщо їм усе пояснити, ми всі знаємо, як ти дуже любила Чарлі». Скарлетт, однак, зовсім не переживала. А дотор книжних рук Мелані тільки дратував її. Їй кортіло стріпнути головою і вигукнути – «Дурниць ти верзеш!» Адже на серцю неї досі тепліло на згадку, як ревно вчора ввечері внутрішні гвардійці, міліціанти і військові один перед одним домагалися права повести її до танцю. «І вже кого-кого мати собі за оборонця, але ж не Меллі!» Красно дякую, я й сама зумію себе оборонити, а якщо ті старі пліткарки почнуть потякати, я й без них якось обійдуся». На світі надто багато симпатичних молодих офіцерів, аби ще сушити голову базіканням старих мегер. Дріботуб витирала хустинкою очі, поки Мелані виголошувала свої заспокійливі слова, коли раптом увійшла пріссі з якимись пакуночком в руках. «Це вам, міс Мелі, не граня принесло!» «Мені?» – здивувалася Мелі, розгортаючи пакунка. Скарлет тим часом наминала вафлі, байдуже до того, що робилося поруч. І коли підвела голову, почувши голосний схлип Мелі, то побачила, що тітонька туп приклала долоню до грудей. «Ешлі загинув!» – зойкнула стара жінка, закидаючи голову назад і безвільно опускаючи руки. «О, Боже!» – вирвалось у скарлет, і вона аж похолола. «Та ні, ні!» – вигукнула Мелані. «Скарлет, швидше дай їй нюхальної солі. Зараз, зараз, тітонько, вам уже полегшило?» «Глибше дихайте. Ні, це не Ешлі. Пробачте, що я налякала вас». «Це я з радості заплакала». Раптом вона розгорнула долоню і піднесла до уст якусь річ, що була в її руці. «Я така рада!» І знову схлипнула. Скарлет уловила поглядом зблизку мелі в долоні і побачила, що то масивна золота обручка. «Прочитай ось». Мелі показала на листа, який випав у неї з руки. О, як порядно, як благородно він вчинив. Скарлет здивовано підняла з підлоги папірце, побачила там кілька рядків чорним чорнилом. Почерк був твердий і рішучий. Коли Конфедерація потребує крові своїх мужів, то це ще не означає, що жінки повинні відривати від серця з кров'ю найдорожчі для них пам'ятні речі. Прийміть, шановна пані, цей знак мого схиляння перед вашою мужністю і не думайте, що ваша пожертва була даремною, бо обручку викуплена за ціну в десятеро більшу від її вартості. Капітан Ред Батлер. Мелані насадила обручку собі на палець і замиловано подивилась на неї. «Хіба ж я не казала вам, що він джентльмен, промовила вона, обертаючись до Дріботуб з радісною усмішкою, хоч сльози ще текли в неї по щоках. «Треба бути дуже вихованою і проникливою людиною, щоб помітити, як тяжко мені було розлучитися. Але нічого, я віддам натомість золотого ланцюжка. Тітонько Туб, ви повинні написати капітанові Батлеру і запросити до нас на обіду неділю. Мені треба особисто подякувати йому». У своєму збудженні ані Мелані, ані тітонька не подумали, чому капітан Батлер не подбав повернути і обручку Скарлет. Але Скарлет про це подумала і їй зробилося прикро, бо вона розуміла, що то невихованість причинила галантний жест капітана Батлера. Йому йшлося лише про те, як напроситися в гості до тітоньки, і він знайшов найпевніший для цього спосіб. «Мене страшенно пригнітила твоя недавня поведінка», – писала Елен, і Скарлетт, читаючи за столом материного листа, спохмурніла. Лихі вісті і справді не лежать на місці. Вона не раз чула у Чарстані і Саванні, що атлантцях ніхто люблять пліткувати і стримляти носа в чужі справи. Доброчинний базар був у понеділок увечері, а сьогодні тільки четвер. «Котра ця стара пліткарка?» – донесла Елен. Спершу вона запідозрила дріботуб, але відразу ж і відкинула цю думку – Бідолашна стара сама тримтіла зі страху на своїх куцих ніжках, що муситиме відповідати за нерозважну поведінку Скарлетт. Отож, вона нізащо що не стала б сповіщати Елен, яка з неї кепська виявилася опікунка. Мабуть, це місіс Мерівезер. Я ледве можу повірити, що ти могла до такої міри забути про пристойність. Ну нехай ти, бувши в жалобі, з нерозсудливості дозволила собі з'явитися на вечірці, оскільки щиро хотіла чимось допомогти шпиталеві. Але танцювати і то з такою людиною, як капітан Баттер. Я багато чого чула про нього, та й хто не чув. І Полін писала мені оце на тижні, що він має дуже погану славу і що навіть родичі у Чарстоні не хочуть мати з ним нічого спільного, звичайно, за винятком його прибитої горем матері. Він чоловік глибоко зіпсутий, він може скористатися твоєю молодості, твоєю невинністю, щоб знеславити тебе і зганьбити в очах товариства і тебе, і твою родину. І як могла місьтрі Ботуб настільки знехтувати свій обов'язок щодо тебе? Скарлет глянула через стіл на стару леді та впізнала почерк Елен і вже відкопила пухкі губки, як дитина, що злякалася на гінки, сподівається, відвернути її слізьми. «Мені аж серце крається, що ти могла так легко забути вихованість. Я думала, була зразу наказати, щоб ти верталась додому, але вирішила, нехай уже твій батько дає тобі раду. У п'ятницю він буде в Атланті і переговорить з капітаном Батлером, а тоді забере тебе додому». Боюся, чи не поставиться він до тебе надто суворо, хоч і як я його благала. Сподіваюся і вірю, що ти так бездумно повелася тільки через власну молодість і легковажність. Ніхто більше, ніж я, не прагне прислужитися нашій священній справі. І я хочу, щоб мої дочки поділяли ці мої почуття, однак ганьбити себе. Далі й далі снувалася ця думка в листі, але скарлет не дочитав до кінця. Вперше у житті вона не на жарт злякалася. Вся її нерозважливість та зухвалість, де й ділися. Скарлет відчула себе такою провинною, як ото було з неї в 10 віці, коли вона за столом бурнула тістечко мусюлін. Тільки подумати, щоб її завжди така лагідна мати, отак гостро картала дочку, та ще й батько приїжджає вимагати пояснень від капітана Батлера. Становище таке було справді серйозно. Коли Джеральд розходиться, легко його не успокоїш. «Цього разу не оминути по кари, забравшись йому на коліна, не поможуть її ні ластощі, ні химери». «Сподіваюсь, нічого поганого», – тремтячим голосом запитала Дрібетуб. «Завтра приїжджає батько дати мені доброго перцю», – понуро заявила Скарлет. «Прісті, принеси мою нюхальну сіль», – проживоніла стара, облишивши їсти і відсовуючись разом зі стільцем від столу. «Мені недобре». «Сіль у вас в кишенці», – Сказала Пріссі, стоячи позад Скарлет. Вона вже загодя смакувала захопливу пригоду, бо містер Джеральд як розшаленіє, то на це прецікаво дивитись, якщо, звісно, сама не потрапить кучерявою головою йому під руку. Туп понишпарила у згортках спідниці і врешті піднесла пляшечку до носа. «Ви обидві, щоб стояли на моєму боці і не полишали мене самою з ним ні на хвилину!» – вигукнула Скарлет. «Він так вас любить, що коли буде поряд... Мені менше перепаде. Я не зможу, леджевим голосом пробурмотіла дріботуп, зводячись на ноги. Я, я зовсім не і мені треба лягти. Завтра я цілий день не вставатиму з ліжка. Ви вже вибачитесь перед ним за мене. Бо я узка, подумала Скарлет, сердито дивлячись на стару. Зате Меллі, хоч сама аж поблідла, налякана перспективою опинитися віч на віч з розгніваним містером Агарою, пообіцяла все-таки стати в обороні своєї невістки. Я, «Я поможу тобі пояснити батькові, що ти зробила це тільки заради шпиталю. Я певна, він зрозуміє!» «Він і не подумає зрозуміти!» – відказала Скарлет. «Боже ж мій, я швидше помру, ніж вернуся з ганьбою до Тари, як мама погрожує!» «Ой ні, ви не можете вернутися додому!» Скрикнула Дріботуб, вдаряючись у сльози. «Якщо ви поїдете, я муситиму, муситиму дітися, просити Генрі, щоб перебрався до нас. А ви ж знаєте, що я просто не можу жити з ним під одним дахом. Як ми з Мелі самі? Вночі мене такий страх бере, що в місті повно всіляких зайд, А ви, Скарлет, така мужня, що з вами я нічого не боюся, навіть і без чоловіка в домі». «Ні, батько не може забрати тебе до Тари». Вигукнула Меллі теж мало не з плачем у голосі. «Тепер твоя домівка тут. І що ми без тебе робили б?» «Коли б ви знали, якої є про вас думки, то ще як радо вона здихались, понуро подумала Скарлет, яка воліла б мати когось іншого, а не Мелані, в ролі свого заступника перед батьком. Їй було прикро, що вона мусить покладатись на допомогу людини, такої для неї осоружної. «Може, треба відмовити в запрошенні капітанові Батлеру?» несміливо запропонувала дріботуб. Ой ні ні, ні в якому разі, це було б украй не тактовно, у розпачі скрикнула Меллі. Проведи мене до ліжка, я зовсім недужа, застогнала стара. Ох, Скарлет і як ви могли звалити все це на мою голову? Коли надвечір наступного дня приїхав Джеральд, дріботу була хвора і не вставала з ліжка. поза своїх замкнених дверей вона кілька разів запевнила його, що дуже шкодує, але не може навіч привітатися з ним і полишила обидвох наполохних дівчат самим справлятися за вечерою у товаристві гостя. Джеральд зловісно мовчав, хоч і поцілував Скарлет, вітаючись, а Мелані прихильно ущіпнув за шічку, назвавши при цьому кузина Меллі. Скарлет було б легше, якби він почав сипати на весь дім грізьби та прокляття. Вірно своїй обіцянці, Мелані і на крок не відступала від Скарлет, існувала за нею, мов ледь, чутна тінь. А Джеральд усе ж був досить вихований і не став сварити дочки на людях. Скарлет мусила визнати, що Мелані дуже вправно виконує свою роль, вдаючи ніби нічого особливого не сталося, і коли вечері подали на стіл, навіть спромоглася втягти Джералда у розмову. Мені кортить почути всі новини з округи, з усмішкою звернулась вона до Джералда. Індія і душка так рідко нам пишуть, а ви ж знаєте все, -все що там діється, як пройшло весілля Джо Фонтейна? Джералд трохи розм'як від цих листивих слів і сказав, що весілля відсідкували скромно, не так, як у вас було. Бо Джо лише на кілька днів відпустили з війська. Мала Селлі Монро глядала дуже мило. Ні, він не пам'ятає, в якій вона була сукні, чув тільки, що на другий день вона не міняла туалету. «Невже не міняла?» – вражено вигукнули обидві дівчини. «А тож бо, їм і одної ночі вистачило», – пояснив Джеральд, заходячись реготом. Він не відразу збагнув, що такі тонкощі либо не для жіночих вух. Коли батько засміявся, скарлет полегшало на душі, і вона подумки подякувала Мелані, що та завернула розмову на цю тему. «Джо наступного ж дня мусив вертатися до Вірджинії», – поспішив додати Джеральд. «Ну і не було там ніяких пошлюбних візитів і танців, а ближнюкій ти нині вдома». «Ми про це чули. Як вони, видужують?» Їх не тяжко поранило. Стюарта в коліно, а Брентові куля прошили плече. «Ви, мабуть, знаєте офіційні повідомлення, в яких відзначено їхню хоробрість?» «Ні, не знаємо, розкажіть нам!» От, чайдухи вони обидвоє, я певний, що в них таки є домішка ірландської крові, не без гордощів зауважив Джеральд. Що вони такого зробили, я забув, але Брентові вже присвоєно лейтенанта. Скарлет приємно було чути про їхні подвиги, ніби вона сама доклала до цього якихось зусиль. Той, хто колись був їй кавалером, належав їй уже назавжди і своїми похвальними вчинками наче додавав їй чеснот. «Іще я маю новину цікаву для вас обох», – сказав Джеральд. «Подейкують, на частю знову чащає до дванадцяти дубів». «Це ж до кого саме, до душки чи до Індії?» – збуджено запитала Меллі, а Скарлет видивилась на батька мало необурено. «Та до міс Індії, звісно. Хіба ж не впадав він коло не до того, як ця моя шелихвістка закрутила йому голову?» «О, тільки й мовила Меллі», – трохи приголомшена неперебірливою мовою Джералда. Ще й більше скажу, його братик Брент тепер частий гість у Тарі, ось так. Скарлет аж заніміла. Це було майже кривдно, Виявити такий ганч у своїх вчорашніх залицяльниках. Особливо, коли згадати, як натягнулись обоє близнюків, почувши від неї про намір одружитися з Чарзом. Стюарт навіть погрожував застрелити Чарза або Скарлет, або самого себе, або всіх трьох. То було вельми зворушливо. «Сюлін?» – поспитала Меллі, розпливаючись усмішкою. «Але мені здавалося, що містер Кеннеді...» «А, цей!» – кинув Джеральд. «Френк Кеннеді й досі тупцює на місці, наче боїться власної тіні. Ще трохи, і доведеться мені самому поцікавитись, які в нього плани. Ні, це найменше. «Керін? Та вона ще дитина!» – вигукнула скарлет, коли до неї нарешті вернувся голос. «Вона лише на рік молодшого віку, панночко, коли ти виходила заміж», – відрізав Джеральд. «Тобі може прикро, що твій колишній залицяльник перекинувся до твоєї сестрички?» Меллі знову почервоніла, не бувши призвичайна, до такої прямоти і дала знак Пітерові внести пиріг з солодкою картоплею. Вона гарячково перебирала в пам'яті, про що би ще заговорити, щоб розмова не стосувалася нікого з присутніх і щоб відвернути увагу Джералда від безпосередньої мети його приїзду. Однак нічого такого не могла придумати, але Джеральд, на щастя, раз розійшовшись, уже не потребував дальшого підохочення, поки перед ним були слухачі. Він говорив про крадійство в інтендантській службі, яка з кожним місяцем вимагає все більших поставок харчів, про незмірну дурість Джеферсона Девіса, про зажерливість тих ірландців, що вступили до війська північан, спокусившись на грубі гроші. Коли подали вино, дівчата підвелися за столу, Джеральд, насуплено глянувши на дочку з-під брів, звелів їй залишитись на кілька хвилин. Сканлет кинула розпачливий погляд на Меллі, яка, безпорадно зібогавши в руках хустинку, підійшла до порогу і тихенько причинила за собою двері. «Значиться так, панночко», – гримнув Джеральд, наливаючи собі склянку портвейну. «Гарно ж ти повелася, ледве стала вдовою, як уже подава їй другого чоловіка». Тих ще тат челять. Негри і уже, безперечно знають. Всі знають про нашу ганьбу. Твоя бідна мати злягла від цього, а я мушу ходити, голови не підводячи. Сором такий. Ні, кицюню, цим разом слізьми мене не проймеш. Хапливо докинув він з ноткою перестраху в голосі, коли побачив, що скарнет задріпотіла віями і скривила уста до плачу. Я знаю тебе. Ти така, що пускала б очима бісики і надмогли власного чоловіка. Та не плач, бо... Ну годі, поговорили і на сьогодні досить. Я перше маю побачитися з цим капітаном Батлером, що так легко важить добре ім'я моєї дочки. А вранці? Та перестань, бо не рюмсай, все одно не допоможе. Я вже твердо вирішив, завтра ми з тобою вертаємось до Тари, поки ти знову нас усіх не зганьбила. Не плач, рибонько, глянь, що я тобі привіз. Гарненький даруночок, га? Глянь, лишень. І як ти могла завдати мені стільки клопоту, щоб я оце перся в таку далечінь, коли в мене повуха роботи? Та не плач, бо вже!» Мелані Дріботуб давно вже заснули, а Скарлет лежала без сну в теплі пітьми, скута страхом, що гнітив їй серце. Покинуто Атланту, коли життя для неї щойно почалося знову, вернутися додому і постати перед лицем Елен? Їй було б легше померти, ніж опинитися віч навіч з матір'ю. Якби вона й справді померла, ось зараз, цю хвилину, всі стали б жалкувати, що були такі немилосердні до неї. Вона крутилася з боку набік, голова її шоргалась на гарячій подушці, аж це почувся якийсь віддалений гомін на притихлі нічній вулиці. Приглушений відстанню він був зовсім невиразний, а проте наче дивно знайомий. Скарлет скочила з ліжка і підійшла до вікна. Затінена деревами вулиця лежала в повиті чорнотою тиші, і тільки високогорітьмя горіть м'яна тіли зорі. Гомін блищав, уже чулося порипування коліс, тупіркінських копит, людські голоси, і раптом осміх з'явився у на устах, коли вона опознала хрипкий від горілки голос, що з характерним своїм акцентом виспівував візок дорогою котив». Нехай цього дня не було судової сесії у Джонсборо, але Джеральд повертався додому в такому стані, як, звичайно, з того містечка. Скарлет розрізнила на чіткий образ брички, яка зупинилася перед будинком, і дві людські постаті, що зійшли на землю. Джеральд був не один. Двоє чоловік затримались перед хвірткою, потім брязнула клямка і цілком виразно прозвучав Джеральдів голос. А тепер я заспіваю вам плач по Робертові Емету. Ви повинні знати цю пісню, юначе, я вас навчу. Я охоче її вивчу, відповів з легким смішком його супутник, дещо протягло вимовляючи слова, тільки не зараз, містере Огара. О Боже, та це ж той брудкий батлер. промайнула оскарлет. Спершу її взяла злість, що то був він, але потім вона зраділа. Дякувати долі, вони не перестріляли один одного. Ба навіть знайшли спільну мову, коли вертаючись в двох такій порі і в такому стані. Ось я заспіваю, а ви слухайте і підтягуйте, а то застрелюй, як оранжиста. Я не оранжиста-чарстенець. Один чорт, а то ще й гірше. В мене дві братові в чарстоні, то я вже знаю. Він що, хоче всіх сусідів підняти на ноги? Злякано подумала Скарлет, простягаючи руку по халат. Але що вона може зробити? Не вибігати ж їй глупої ночі на вулицю, аби швидко затягти батька в будинок. А Джеральд, прихилившись до хвіртки і закинувши голову, без дальших попереджень затяг своїм гучним басом, плач. Скарлет слухала його, спираючись ліктями на лодку вікна, і мимохітю усміхалася. Чудова пісня, але якби ж батько ще міг співати. Це була одна з її улюблених пісень, і на хвильку вона і собі підхопила журливу мелодію. У далекому краї загинув герой, що його вона щиро кохала. Пісня звучала далі. І Скарлет уже почула якийсь рух у кімнатах Тріботуб і Меллі. Мабуть, наполохались бідолашній, Для них це дивина. Зіткнутися з такою життєрадісною натурою, як у Джералда. Коли пісня завмерла, дві постаті злились в одну. Підійшли стежкою до ганку і піднялися сходинками. Почувся обережний стукіт у двері. «Доведеться спуститись?» – подумала Скарлет. «Зрештою, це ж мій батько, а бідна туп швидше помре, аніж вийде серед ночі». Та й крім того, Скарлет не хотіла, щоб чердь побачила Джерелда в такому вигляді. А якщо Пітер спробує вкласти його в ліжко, він зовсім розходиться. Один лише порк знає, як давати йому раду. Скарлет застібнула халат на грудях, запалила свічку і збігла сходами вниз до вхідних дверей. Поставивши свічку на столик, вона відімкнула двері і при моготливому світлі розрізнила Рета Батлера. Він стояв чепурно вбраний і підтримував осадкуватого Джералда. Плач явно був батьковою лебединою піснею, бо він уже безвладно завис на руці свого супутника. Капелюх його десь загубився, довгі сиві кучми були розкуйовджені, кроватка з'їхала під вухо, а на сорочці видніли плями від вина. «Ваш батько, як я здогадуюсь?» – промовив Редбатер, весело граючи очима на смугляному обличчі. Гострим своїм поглядом, він наче прозирав її всю крізь дезавільє. «Проводіть його всередину». Коротко кинула скарлет, ніякого почуваючи себе в цій одежі, лютона Джералда, що він наразивий на посміх перед цим чоловіком. Ред підштовхнув Джерала вперед. Може, допомогти вам завести батька на гору? Ви самі не впораєтесь, він важкуватий. Скарлет аж оніміла вражена його зухвали пропозицією. Що подумали б принишлі у своїх спальнях дріботуп і Меллі, почувши, як капітан Батлер підіймається такої пори у внутрішні покої. Мати божа, ні. Ось сюди його, вітальню, на цю розлогу канапу. То це він тут у вас розляжеться. Я була б вам вельми вдячна, якби ви трохи добирали висловів. Сюди, отут і покладіть. А чоботи з нього стягти? Ні. Йому не вперше спати в чоботях. Батлер тих цим засміявся, випростуючи Джеральдові ноги на канапі, а Скарлет мало язика собі не відкусила. Треба ж було таке бовкнути. А тепер я вас попрошу покинути дім. Він вийшов у темний хол і підняв капелюха, якого був скинув при вході. Побачимось в неділю за обідом. Мовив він наостанку, безгучно причиняючи за собою двері. Скарлет стала о пів на шосту, ще поки чорядники не прийшли з заднього двору готувати сніданок і спустилися на перший поверх, де панувала суцільна тиша. Джеральд уже прокинувся і сидів на канапі, затиснувши руками розпухлу голову, наче збирався роздушити її в долонях. Коли ввійшла дочка, він кратькома зеркнув на нею. Але очі йому так сильно боліли, аж він зойкнув. До бранку. І ладно ж ти повівся, тат, лютим пошептом почала скарнати. Прийшов додому глухої ночі і перебудив усіх сусідів гучним співом. Я співав? Співав, горлав, плач по еммету на весь голос. Нічого не пам'ятаю. Зате сусіди запам'ятають до смертної години і тінько дріботуб, і Мелані». Мати Божа. застогнав Джералд, насилу проводячи набряклим язиком по пересохлих губах, тільки ти й пам'ятаю, що ми сіли грати. Грати? Цей же лайдак Батлер похвалявся, що він найкращий покерист на весь. І скільки ти програв? Чого б це? Я виграв, де ж пак? Чарочка друга мені завжди помагає в грі. «А глянь, ну, гаманець!» Таким повільним рухом, наче це доставляло йому нестерпного болю, Джерел дістав з кишені гаманця і розгорнув. Там було порожньо, і очі у Джерелда розширились у німому подові. «П'ять сотень доларів!» – ознаймив він. «Це ж я мав дещо придбати для місіс Огари з товарів, доставлених крізь блокаду. А тепер навіть на дорогу не лишилося!» Поки скарда з обуренням дивилась на порожній гаманець, їй збиснула одна думка і враз почала набирати конкретних образів. «Тепер мені в цьому місті навіть голову буде соромно підвести», – почала вона. «Ти ж осоромив нас усіх. Помовчки, цюню, не бачиш, у мене голова тріщить». Повернутись додому п'яним та ще в товаристві цього капітана Батлера і дерти гордо на всю вулицю, а на додачу всі гроші розтринкати». Він надто добре грає в покер, як на джентльмена. Він... І що мама скаже, коли дізнається? Джеральд з острихом підвів голову на Скарлет. Але ж ти не розповіси матері, не будеш їй тривожити, правда? Дочка тільки мовчки стиснула губи. Подумай лише, яка це буде для неї прикрість, вона ж така квола здоров'ям. І ще згадай, тат, як ти тільки, но вчора ввечері казав, нібито я зганьбила родину. І все через якийсь нещасний танець, що я станцювала ради грошей для поранених. Я не можу, я зараз заплачу». «Ой, не треба», – заблагав Джеральд. «Моя бідна голова цього не витримає, вона вже й так мало не лусне. А ти казав, що я? Ну, годі, китюнь, годі, не має серця на свого бідного батька. Він зовсім того не думав, що говорив. Він на тому не знається». «Я знаю, що ти вихована дівчинка». Ти хотіла якнайкраще. І ще погрожував з ганьбою забрати мене додому. Ні, любонька, я б цього не зробив. Це тільки щоб настрахати тебе. Але ж ти не скажеш мамі за гроші, коли вона й без того заклопотана, що маємо такі великі видатки. Ні, не скажу, навпростець заявила скарлет. Якщо дозволиш мені залишитись тут і поясниш мамі, що то все старі пліткарки поневигадували, Джеральд жалібно подивився на власну дошку. Але ж це. Чистісінький шантаж. А хіба сьогодні вночі був не башкет? Ну що ж, забудьмо це все, запобігливо мовив батько. А як ти гадаєш, чи не знайдеться в домі у такої благородної старої дами, як міст Дріботуб, ковточка Бренді? А нехай йому сто чортів. Скарлет обернулась і на шпиньки пройшла через потихлий хол до їдальні, де зберігалася пляшка Бренді, яку вони з Мелі називали поміж собою непритомною пляшкою, бо дріботуб щоразу відпивала звідки ковток, коли в неї завмирало серце. Чи так їй здавалося, і їй брали млості. Обличчя Скарлет сяяло тріумфом, і вона зовсім не відчувала докорів сумління, що так непорядно повелася з батьком. Тепер Джеральд обстане за нею, коли ще якась інша пащі кухана думає написати щось Елен. А сама вона залишиться в Атланті і робитиме майже все, що захоче, адже нелегкодуху дріботуп можна зовсім не зважати. Скарлет відімкнула погрібець і на хвильку застигла на місці, притиснувши до грудей пляшку зі склянкою. В уяві її постав довгий ряд приємних видів. Пікніки над шемрітливими водами персикового струмка і біля підніжжя Кам'яної гори, прийоми й бали, пообідні танцюльки, прогулянки в колясках, людні вечері проти неділі. В усьому цьому вона тепер братиме участь. Вона буде в осереді всіх розваг, оточена увагою чоловіків. А чоловіки тепер так легко залюбляються, коли тільки хоч трошки прислужуєшся їм у шпиталі. Тепер уже й шпиталь менше її нудитиме. Шпитальні хворі такі піддатливі на жіночі чари. Котре тя з дівчат, то може струшувати їх собі до ніг, як зрілі персики з дерев у тарі, коли досить лише легенько шарпнути деревце. Скарлет повернулась до батька з живлющим напоєм, дякуючи Богові, що відома своєю витривалістю голова Джералда Огари, Цим разом не витримала запійного випробування, і лише в цю мить їй раптом подумалось: а чи не доклав свідомо до цього руку ред батлер?